Jabur 50 dari ayat 1 sampai 23 Masmur Asaf Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah berfirman dan berseru kepada bumi Daripada terbitnya hingga terbenamnya matahari Dari Sion puncak keindahan Allah akan memancarkan cahayanya Allah Tuhan kita akan datang dan tidak akan berdiam diri Api yang membakar menduluinya, ribut yang kencang mengelilinginya. Dia akan bersuruh kepada langit dari taktanya dan kepada bumi supaya menyaksikan dia menghakimi umatnya. Himpunkan umatku yang warak di hadapanku. Mereka yang telah mengikat perjanjian dengan dan menegukannya dengan korban. Langit mengistiharkan keadilannya. Kerana Allah itu Hakim Dengarlah wahai umatku Aku akan berfirman Wahai Israel Aku akan naik saksi tentang kesalahanmu Akulah Allah Allah Tuhanmu Aku tidak menyalahkan kamu Kerana korban sembelihanmu Atau kerana korban bakaran Yang sentiasa kamu Persembahkan kepadaku Aku tidak memerlukan lembu jantan dari kandang di rumahmu atau kambing dari kawananmu. Karena setiap hewan di gurun adalah milikku. Begitu juga lembu di atas seribu bukit. Aku mengenal semua burung di pergunungan dan hewan liar di padang semuanya milikku. Kalaulah aku lapar, aku tidak akan memberitahumu kerana dunia milikku dengan seluruh isinya adakah aku akan makan daging lembu atau minum darah kambing persembahkan kesyukuran kepada Allah dan tunaikan janjimu kepada Yang Maha Tinggi berdoalah kepadaku pada masa kesusahan aku akan menyelamatkanmu dan kamu akan memuliakanku tetapi kepada orang zalim Allah berfirman kamu tidak berhak mengistiharkan hukumku atau melafazkan perjanjanku kerana kamu benci akan ajaranku dan membelakangi firmanku. Apabila melihat pencuri, kamu berpakat dengannya dan kamu telah menyertai orang berzina. Kamu sentiasa menuturkan kejahatan dan merancang penipuan. Kamu duduk mengumpat saudara sendiri. Kamu menfitnah saudara kandungmu. Kamu telah melakukan semua ini dan aku berdiam diri. Kamu menyangka aku serupa denganmu. Tetapi sekarang aku memarahimu dan menjelaskan semuanya kepadamu. Fikirkan semua ini. Hai kamu yang melepakan Allah. Jangan sampai aku membinasakanmu dan tiada siapa dapat menyelamatkanmu. Orang yang mempersembahkan pujian memuliakan aku dan kepada orang yang berkelakuan baik, aku akan menunjukkan penyelamatan Allah.